Poesias. Alexe Mateevici, Îngerul și Mironosițele Pe cine îl caut acum în grădină, Cu vasele de mir umplute? De lacrim inima plină, Zorește ziua nouă, erăcoare, răcoare, Dar cerul se însininează În ciripituri cântătoare. De ce l-audă a aici pe Hristos? De ce a venit aici să-l plângă? Pe piatru nânger în înger luminos. El șade în haine albe strălucite, Vestind cerească bucurie Mironosițelor scărbite. Hristos a înviat. Și nu vă mai măhniți, și nu mai plângeți ca în mort, căutându-l între cei muriți. A iadului puterei biruită, zadarnică e răutatea. De acum lumea e izbăvită, întunecimea în lumină piere, mărirea ei s-a surpat, și fug vrăjmașii în durere. Grăbiți-vă cu vești de veselie și spuneți veștile în Sion, Hristos e viu și în veci, în vie. Dorm florile, grădina moartă tace, iar împrejur albastre umbre, nisip, zori aurii și pace. Sfântul Ioan Iacov, veșnicia Sufletului. O Sufletă scânteie, Sfântă, a soarelui celui gândit, Odor neprețuit al lumii și îngerilor prea cinstit. Ești Duh din Duhul cel de viață. Suflat de unul Dumnezeu Și rânduit să fie de apururi cu dânsul Suflete al meu. Făptura toată, ce-a văzută Și cerul cu podoaba sa Au fost gătite pentru tine. O, suflete, comoara mea, de aș fi lipsit de toate în lume, Nimica n-am pierde eu, căci toate nu s-așa de scumpe ca tine, suflete-al meu. Dar vai, lipsindu-mă de tine, atunci pe toate le-am pierdut. Și slava pregătită în ceruri și orice bine am avut. Răscumpărat de la o sândă cu sângele dumnezeiesc, tu ești chemat să fii mireasă a mirelui celui ceresc. Cu amanetul cel de taină, încredințat de la botez, vei fi chemat în ziua anunții la el. Să te înfățișezi. Păzește mai ales credința Cu tainele ce are ea, Cercându-ți zilnic conștiința Să nu te mustre cu ceva. Va trece cerul și pământul, Iar tu vei rămâne mereu Căci, suflete, tu ești icoana prea lui Dumnezeu. Alexe Mateevici Hristos a înviat. Se se piatra pe proaspătul mormânt și noaptea coborâse, acoperind cetatea. Se liniștise neamul vânzării. Pe pământ era o taină mare, minune apropiată. Au stat tăcuți de pază cei doi ostași străjeri, neatinși de a adâncurilor firii. Nepresimțind venirea minunicelei mari, ce avea să schimbe fața și rostul omenirii. Și iată miezul nopții. De stele împodobit. Un tunet lung se aude. Pământul el vuiște. Adânci puteri îl mișcă izbindul. Zguduit mormântul se deschide. Scriptura se împlinește. Lumin lucesc. La gura mormântului deschis, Întunecimea piere, O clipă în toată firea. Hristos învie, pasnici, Să fie vouă vis, Lumina vorbește, va a înlemnit uimirea. Lumină, din lumina cerescului cuprins, Lucește acum pe chipui. Îl înalță biruința și, lepădând pământul, Îi lasă foc nestins pe calea mântuirii, Nădejdea și credința. Cu moartea sa, pe cruce murind nevinovat, ne-a dat el nouă pildă a marei jertfi de sine. Cu moartea sa pe moarte călcând, a înviat Spre învierea vieții, în faptele de bine. Cântați cu bucurie! acelui ce-a scăpat pe om și omenirea de moarte sufletească, e Paștele, viață, Hristos a înviat, iubire între oameni și pace să domnească.